Napkeletre rejtett kincses tára. Irodalmi az indei szubkontinensen és a keleti világ más tájai. Szerkeszti Szilágyi rohimi. 16 ezer évvel ezelőtt még a Földet csak nem összefüggő erdőtakaró borította, és a fák sokkal nagyobb szerepet játszottak az emberek életében, mint ma. Az erdő magánya és csengye mély benyomást gyakorolt, a sötétség, az úttalanság, a sokféle vadállat és az úton álló rémületet keltettek. A nagy fák gyökereikkel a földből merítik az erőt, ereikben életnet folyik, mint a vér, Leveleik zizegnek a szélben, mintha beszélnének, és sokkal tovább élnek, mint az ember. Halhatatlanoknak tűnnek, és mint ég és föld közötti közvetítők, talán birtokában vannak egy rejtélyes tudásnak. Feltűnő, hogy mennyire hasonlók a fák, az erdő megítélése Skandináviától Indiáig, vagyis körülbelül azon a területen, amelyen a mai indo-európaiaknak nevezett népek éltek. A nagyon sok története játszódik az erdőségben, és ilyenkor Jászadév sorsem sajnálja az időt vagy a fáradtságot, hogy felsorolja a fákat. Sála, Vénu, Dava, Asvata, Tinduka, vagy Inguda, Kingsuka, Arista, stb. Edmund Spencer, a nagy angol Reneszánsz költő, ugyanezt az utat járja. A Tündérkirálynő szereplői, a viharos tengeren hánykolódnak egy kis hajón, és gyorsan közeledik az este. Egyszer csak megpillantanak egy ligetet, amely védelmet ígér a vihar elől. De nyílni látva már az éjszemét, az árnyos erdőt csak kikémlelék, remélve, hogy viharnak ellenáll. A fák ott, mint a brigadérosok, magas fenyők és büszke cédusok. A szél, ki összes társa közt kivál, magányos tölgy, a fák között király A is kincset Gyámfaként csak ér A síri ciprus hódító babér Vörös fenyőnek Mindig könnye hull A bús szerelmes Fűz is ott vonul A kéznek engedelmes Taxusok, a nyír A kecskefűz is ott susog. Bajos sebéből édes vértalán a mirha ont, És áll a hős platán a nyárfa, dús olajfa és a cser, a jávor, mely csak síbban énekel. Különleges liget, ahol mindenfélebe fából akad egy darab. Spencer azt is elmondja, milyen szellemek lakják ezeket a fákat. Sok ezer éves hagyományra támaszkodik. Földünk, közül, földünk civilizációi közül az Indus szaraszvadi a legrégebb, amelyből képi és írásos emlékek ránk maradtak. Számos fát ábrázoltak, amelyeket a mai ered, hogy vagy pipál és nimfajtákkal lehet azonosítani. Néhány pecsét előn fát látunk. Ágai között egy istennő hál, előtte hét nő, talán később szabtamátrikának, hét anyának nevezett csoport, vagy a hét legszentebb folyó. Az istennő előtt egy tisztelője térdel, aki már el is hozta magával a kecskére emlékeztető áldozati állatot. Egy pecsételőn szülő nőt ábrázónak. Lombos fának ad életet. Másútt bivajszarvakat viselő férfi istenség áll a faágak között, akik, akik szintén a hódolói és áldozati állatok vesznek körül. Mezopotámiai emlékeken is megjelenik ez az elrendezés, ami nem csoda, hiszen ezek az országok nagyon szoros kereskedelmi és kultúrnális kapcsolatban álltak egymással. Különösen érdekes az a pecsételő, amelyen egy ember kuporog a faágak között, alatta pedig egy tigris nyalja a száját. Hát persze, valaki felmenekült a fára a veszélyes ragadozó elől. A véletlen azonban a kezünkre játszott egy buddhista történetet, amelyből megtudjuk, miről van szó. Két istenség élt egy erdőben, magas fákon. Lakott az erdőben még egy tigris és egy oroszlán is. Rengeteg kisebb állatot megöltek, amelyek maradékai ott és rontották a levegőt. Az egyik faistenségnek elege lett ebből, és társa figyelmeztetése ellenére elzavarta a vadállatokat. De alig távoztak, favágók jelentek meg, és sorban kivágták a fákat. A faisten most már megbánta, amit tett, és könyörögni kezdett a tigrisnek. Gyere vissza, tigris, ebbe az erdőbe! Kivágják az összes fát, ha nem rettegnek tőre. Az állatok azonban nem tértek vissza, és a favágók el is pusztították az egész erdőt. A dzsátaka nélkül nem is gondolhattuk volna, hogy nem tigristől való félő emberről van szó, hiszen a fa egy kétfejű csodalényből nő ki. De hogy a párhuzam teljes legyen, Előkerültek olyan pecsételők is, amelyek a favágókat és a kivágott fákat ábrázolják. sokáig hitték, hogy a fákban alkalmilag vagy állandóan szellemek élnek. Vannak veszélyesek, például a vámpírszerű vétála, de a legtöbben jóindulatúak, és egy kis áldozatért cserébe szívesen teljesítik az egyszerű emberek kívánságait. Bizonyos fák különösen szentek, például a fügefa többfajtája. Az asvatta vagy pipalfáját a védák korában tűzcsiholásra használták. Maga szó, asvata, azt jelenti, amely alatt lovak állnak. Ez talán kapcsolatos a nagy ló áldozattal. Pipálnak, meg azért nevezik, mert a levelei ugyanúgy rezegnek, mint nálunk a jegenye vagy a nyárfa. Az asvatát brámanának tekintik, felővezik a szent zsinorral, bekenik szantálpéppel, nagy tisztelettel körül és imádkoznak hozzá. Hódolatomat ajánlom a szent fügefának, a gyökerében lakozó brámának, a törzsében élő visnunak, és sívának, aki a leveleiben lakik. Végül Krisna is az asvattát választotta magának, és ezt mondja a Bhagavad gita vagyok a fák között. Az örök asvatta fent a magasban gyökerezik. Ágai lejjebb vannak, levelei himnuszok. Aki ezt tudja, az véda ismerő. Felfelé és lefelé nyúlnak ágai, a kötőerő táplálják őket, rügyei az érzékek tárgyai, lefelé növő gyökerei, a tettek birincsei az emberek világában. Igazi formáját nem látja senki. A múria törzs tagjai ezt mesélik. Egy napon a fák összegyűltek az Aranyhegyen, és panaszkodtak, hogy nincs aki védelmezze őket. Éppen arra járt Bíma, a mahápárat a nagy erejű harcosa, és azt javasolta, hogy a legerősebbet tegyék meg királynak. Mindegyiket meglökte, de csak az asvata és az amlika nem dőlt el. Az amlika lett a király, az asvata pedig a minisztere, aki ezt a feladatot kapta. Figyelmeztes minket, ha szél fúj vagy vihar közeleg. Ezért susognak az asvata levelei a szélben. A csándogja Upanishadból ismert Nyagodha, Nyagrodha is a fügefélékhez tartozik. Szávitri emlékére tisztelik, mert a férje egy Nyagrodha kivágása közben halt meg. Ő azonban visszakönyörögte az életét Jamahaláristentől. Az Unduba dióféle termését egy szerencsejátéknál használták. A Rigvédában a királyovatási szertartás része, a Mahápháratában a ksatriák veszélyes előjoga. A játékra való kihívás ugyanazt jelentette, mint a hadüzenet. Juthis tíra kényszerűségből ült lejátszani az ellenségeivel, akik csalással győztek. Talán ezért is, de később megvetették a szerencsejátékokat. Tisztességes ember nem kockázza el a pénzét. A bél vagy bélva, erdei almafa, síva szent növénye. Azt mondják, egyszer egy vadászt üldözőbe vett egy tigris. Ő pedig egy bélfán keresett menedéket. Félelmében annyira reszketett, hogy a falevelei lehullottak az ott álló síva szentére. A vadász önkéntelenül ajánlotta fel a faleveleket, de sívának annyira tetszett, hogy megmentette szorongatott helyzetéből. Az asógal a szerelemisten fája. Narancsárga és piros. Illatos virágaival templomokat díszítenek. Csak akkor virágzik, ha a gyökerét egy szép lány lába megérinti. Buta egy asókafa alatt született, ezért a buddhista kolostorokban ma is ültetnek asókafát. Összesen 43-szor kellett fa szellemként megszületnie, mielőtt megvilágosult. A silankái Anurát hapórában ma is él az a fa, amelyet a Mahendra herceg ültetett, Körülbelül 2300 évvel ezelőtt. A Babisya Purána ezt mondja az asóka teremtéséről. Egyszer egy vadász meg akart ölni egy meditáló Szentet, aki azonban olyan nagy benyomást gyakorolt rá, hogy inkább könyörögni kezdett, szabadítsa meg bűneitől. A Szent azt felelte, neki nincs ennyi ereje, de hamarosan eljön a földre Visnu, mint rámacsandra. Rávan a démon, elrabolja a feleségét, a vadász pedig asókafaként születik meg, és szíta az ő árnyékában talál menedéket. Egy napon hanumán az ő ágairól fogja vigasztalni a szomorú szítát. Amikor az ő szomorúsága elszáll, eltörli a vadász bűneit is. A sámali vagy vörössejem gyapotva is szent, mert ez alatt pihent meg Brahma, amikor befejezte a teremtést. Jamafája is mert virágai ugyan szépek, de a gyümölcse nem lehető. A sálmali tüskéi kínozzák a bűnös halottat, amit leírja a Garuda Purana. Árnyéktalan víztelen úton vándorul a gonosz, akit fagyos szélgyötör és tüskék kínoznak, de a jama világ tüskés ösvényein lóháton utaznak azok, akik szandálokat adományoztak. A tulasi, vagy indiai bazsai azonban nem csak egyszerűen szent fa, hanem Krisna kedvenc növénye, aki navák minden nap víz- és ételfelajálással, hímuszokkal és körüljárással tisztelnek. Minden áldást megkap az, aki naponta látja és megérinti a tulaszit. Tulaszi imákat zeng, tulaszin meditál, hódolatát ajánlja neki, hall róla, elülteti, átülteti és imádja őt. Aki elvégzi ezt a kilencfajta szolgálatot, a legfelsőbb úr Hari hajlékába megy, és ott marad örökre. Minden korlátlanul sikerül annak, aki szépséges kantimalát készít fából és azt használja, még akkor is, ha semmi egyéb szolgálatot nem még ez az úr visnunak. Az Atarva védel leírja a különféle fákból készült amuletteket ma a hozzájuk tartozó mantrákkal együtt. A Gangida és a Gafigbida fák dolga, hogy elűzzék a betegségeket és a démonokat. A Kipurafa univerzális gyógyszer. A ksatria megvédelmez, a parna a király hatalmát erősíti. Az asata Kavira, tágabhanga hanga és a vadaka fák megölik az ellenséget. Hakassuk meg az Ataravida, harmadik fejezetéből a hatodik verset. Hím született a hímtől, a fától, egy asvata a nagy kadirától. Ellenségem pusztítsa el menten, kit gyűlölök, aki gyűlöl engem. Szövetségben Indrával és Mitra Varunával zúzd össze az ellenséget az asvata fával. Kijönnek a levegőre, mindent összetörnek, akiket én gyűlölök, és kik engem gyűlölnek. Hódítani indulsz, te fa, Mint az ég bikája, Győzzük le az ellenséget, Záruljon be szája. Fogja előtt, Nirriti a halál hálójában, Ki ne oldja a csomókat, Érdemelt bajában. Felmászol a többi fára, Leigázod őket, Hasíts szét a fejüket A gonosz pártütőknek. Elszabadul a hajó is, Melyik rosszul őrzött, Nem tér vissza az, akit az asvata legyőzött. Őzzük el az ellenséget ezzel a mantrával, űzzük el a messzeségbe egy asfata ággal. Dúra volt közömbös a fákkal szemben. Az óegyiptomiak azt gondolták, hogy bizonyos fákban vagy karókban démonok laknak, és nem csak az élő embereket, hanem az alvilágba igyekvő halottakat is megtámadják. Különösen veszélyesek voltak a szikomorfák, az ezt a világot és az alvilágot elválasztó nagy sivatag szélén. Mezopotámiában sokszor ábrázolták, Ábrázoltak szent fákat, főleg pálmát, datoját és gránát almát. A cédrus egy nagyisten, e a fája. Építkezésekhez kiválóan alkalmas. Az istenek azonban őrzik a cédrus erdőt, megteremtenek egy Humbaba nevű szörnyet, hogy távol tartja az embereket. Gilgames persze nem törődik a tilalommal, sőt még a barátját, Enkidut is ráveszi arra, hogy üljék meg a nagy nyugati tenger partján élő szörnyet. A fákat... Csak úgy lehet megszerezni, ha mind a hét kérdüket letépik. A két hős megöli humbabát, de a győzelmüknek nagyon nagy ára van. Enkidó élete. Az ószövetségben számos vers céloz arra, hogy eredetileg Szent Ligetekben tölgyek alatt állítottak fel oltárokat. A Bírák 96-ban például azt olvassuk, és királyá választották abiméleket az alatt a magas tölgy alatt, amely sikenben áll. A harmadik csapat a jó stölgyfa útján jő. És által mené Ábrahám a földön Móré tölgyeség. Oltár ott az úrnak, aki megjelent valaméki. Akik lángoltok a bálványokért minden zöld fa alatt. Manesse oltárokat emele bálnak, a serákat is plántála. Akház áldozott és töménezett minden zöld fa alatt. Egy idő után gyanúsá váltak a régi kultuszformák, és a proféták keményen felléptek a ligetekben folyó bálványozás ellen. A tölgyfát minden európai nép tisztelte. Északon még a kőris, nyírfa, mogyoró, galagonya és vörösberkenye is hatékony védelmet adtak a boszorkányok, tündérek és manók ellen. Az emberek nyír és berkeny ágakat viseldek a testükön, felakasztották a házakban és az istállókban. A babér, szílgy, tölgy és olajfa a villám ellen védett, a hidakon és a gátakon pedig nyírnek és fenyőnek kellett elhárítani a bal szerencsét. Görögországban és Rómában a tölgy Zeus illetve Jupiter fája volt. Dodonában a levelek mozgásából igyekeztek kivolosni a jövőt. Lukalion hegyén Zeus papja töltyfágat merített a forrásvízbe, miközben esőért imádkozott. Pán, a driádok, hamadriádok, szilének és szatirok erdetire fákba laktak. Ruea egy gránát-almafában, Heliké vízfában, Filira citromfában, Daphne Apollón elől menekülve a vált babérfábá. A Hezperidák kertjét az hegység tartja, ez az ég oszlopa. Itt volt a szent aranyalmafa, amelyet egy sokfejű sárkány őrzött. Más szent fák menedékül szolgáltak, például Efezusban, Urestész a fúrják elől menekülve babérfa alatt talált menedéket. Filiuszban egy szent ciprusliget védte a földi igazságszolgáltatás elől menekülőket. Róma alapításáról több történetet is tudunk. Az egyik szerint a Romulus és Rémus lebegőrbölcsője beleakadt egy ide. Itt épült meg ez a város. A fórumon, a római élet forgalmas központjában egészen a császárság koráig imádták Romulus szent fügefáját, és kétségbe estek, amikor elszáradt. A Palatinus dombláitőjén volt egy szent songfa. Egyszer egy arra menő úgy látta, hogy vannak a levelei. Kiáltozni kezdett, mire mindenki összefutott. Vödrökben hozták a vizet, mintha tüzet kellett volna oltani. Jó csfák is voltak, mint például a Jupiter törgye a Kapitóliumon, egy örökzöld magyar fa az Aventinuson. A kelták távoli, nehezen megközelíthető erdőkben építették szentélyeiket, törgyek alatt, amelyekről arany vágták le a fagyöngyöt. Papjaik a druidák neve is valószínűleg a tölgyet jelentő szóból származik, görögül drusz. vagy világfa elképzelést a régi északi népek ógermánok mondáig ismerjük a legjobban bár Európában és Ázsiában mindenütt elterjedt az Igdrazil nevű óriási kőris fagyökerei az alvilágba értek törzse felénél van Midgard a korong föld amit óceán az öröklétet jelképező uroborosz vagyis a farkába harapó kígyó és hegyláncok vesznek körül a fa kiterjesztett ágai alkotják az eget, a csillagokat és a bolygókat. Legfelül van Asgard és Valhalla, az Istenek világa. Az északi Edda szerint Odin és két testvére megteremtette két másik világfát is. Egy férfit és egy nőt. Ők lettek az emberiség ősei. Az Ogermánok Niot-Vidre nevű fája magában foglalja az egész világot. Az Istenek a fa alatt tartják a gyűlöseiket, a fán laknak az emberek és az állatok. A nornák itt szövik és fonják minden élőlény sorsát. Amikor ez a fa kidör, vége lesz a világnak. A világfa ünnepe, az északi jule a karácsony egyik pogány előképe, bár akkoriban még ünnepen sem volt szabad fát kivágni. Kegyetlenül megbüntették azokat, akik az élőfa kérgét lehántották, vagy az ágait letörték. Az emberek keményen ellenálltak, amikor a keresztény igéhirdetők ki akarták vágni a szent ligeteket. Nagy Károly nem tisztelte a százok irmenzúját, de többnyire úgy oldatták meg a problémát, hogy az új templomot odaépítették a régi ligetekbe, sokszor a szent fa köré, mint hildes helyben, ahol egy legalább kétezer éves rózsafa él. Swinburne angol költő ezt írja. Gyökerei le a földbe, Ég fele tör fel az ága, Lombjában piros gyümölcsök, Én vagyok az élet fája, Létetek bimbójában, A testem nedve, Élni fogtok, Nem pusztultok el. Indiában az asvatta volt a világfa, Az élet és a tudás fája. A Mahanára Jánna Upanishad Azt a tanítást üszangozza, Hogy a világ egy hatalmas élőén, A purusa. Vagy, az univerzális forma szétdarabolásából keletkezett, és ezt kapcsolja össze a világfa motívummal. Nincs magasabb, nincs nagyobb vagy kisebb, mint a purusa. Ő az égben gyökerező fa. Mindent alkot és beteljesít. A Korán világfája csak a paradicsomban él. Tele van mindenféle gyümölcsel, víz, tej, méz és fakat a gyökereiből. A nagy indoeurópai mítosz megjelenik olyan valószínűtlen helyeken is, mint a Kalevala vagy a Kabbala. Lehet, hogy felül kell vizsgálnunk a népek családfáját. A Kalevala elmondja, hogy a teremtés munkája már elindult, mindenféle magot elvetettek, csak a tölgy nem kelt ki. Ekkor egy isteni, vagy démoni lény emelkedett ki az őstvizekből, Elültetett egy makkot, de ebből akkora falett, hogy elsődített az eget és a földet, kitöltötte az egész világot. Egy törpe azonban óriássá változott, és három csapással kidöntötte a fát. Nehéz nem gondolni a Rigvéda visnújára, illetve a Puránák, Vamanda vejárájára, aki törpe vagy gyermek alakjában három lépéssel bejárta az egész világot, és így állította vissza a rendet. A kabbala a világfája természetesen a tíz szefira vagy isteni kiterjedés, amelyeket fa formájában ábrázolnak. Ez is fordított fa, mint a bagavadgita asfattája, mert az égben gyökerezik és lefelé növekszik.